قال الشيخ المهلح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين كسلن في أحكام الظهار Wa huwa lugatan ma'fuzun minal zahri Wa shar'an tasbihu zawji Zawjatahu wairal ba'ili Bi umsa lam takun hillan kal pada menyatakan hukum-hukum zihar. Ah satu pula panggilan hukum guide dengan masalah uh, suami isteri juga iaitu ada satu hukum panggil zihar. Ah uh, zihar asalnya dia kata di sini wa huwa lughatan makhuzun minadh jadi perkataan zihah tu dan iaitu lah yang diambil daripada perkata dhahri dhahri asalnya belakang nah kalau zuhur itu waktu nama waktu yang maklum lah waktu zuhur waktu dukit dhuhri Zahri Zahri makna belakang Kali begitu ambil daripada perkataan itulah Jadikan zihar ha, Masda daripada Zahara Yuzahiru muzaharatan wa zihara Seperti terdekat dengan jibat mufa'alah Qatala lah. yuqatilu muqatalatan wa italat Asa dia asal dia. Kalau gitu Zihar-zihar ni gak fawaasa kita. Ha nah, pada asal orang gak makna menyerupai isteri ha, dengan ha, dengan ibu tu asal. Ha patut ambil daripada situ panjanglah pula pada bahasa royak tu. Bab kita tengok makna dia dulu pada sarah. Wa syar'an dan pada sarok makna zihar pada sarok bila sebut kata seorang suami dia zihar isteri dia apa makna zihar dia kata wa syar'an tasbihu zawji zawjatahu ha, bahawa Apa, pada bahawa atasbihu zawji menyerupai menyerupai oleh suami menyerupai oleh suami zawjatahu akan isterinya ibu bapa tasbih masdah kepada fa'id zawji fa'id ah menyerupai amannya rupa yi suami zaujatahu akan isterinya itu mafhu tasbih isteri yang ghairul baini isteri yang bukan bain ah kait belah tu tu nah anak keluarnya <tuh> isteri bain selain aja-aja ya, ya, tipu pun tak banyak masalah situ. Tengok dulu. Iaitu menyerupai oleh suami akan isterinya zau yang ghairul ba ini isteri yang mukabbain. Tasbih bi unsa. Ada log situ. menyerupai dengan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang lam takun yang bukalah dia unsa tu ah la la le, beraporlah pada doktor eh eh halal lahu itu tak ada nampak dalam hasiah tapi duduk di keje hak lain hasiah di atas tu mari qala yakunu tasybihu biha biharan di annaha kanat halalan lahu nak tanya tak ada la dua gitu tak ada dah hilan lahu lak tak ada apa lah hilan pun berkaitan pada mana halalan juga ah ada nuska kalau ada nuska masalan halalan misalnya kalau tu tak ada apa kalau nuska ada mana manah lam alif patulah u gitu ah kalau macam tu kita baca hilan lahu kalau ada ha lam alif lam alif ah patulah hu halalan lahu tak ha, apa ya, Lurah dia pakai itu lurah Lurah-lurah pakai makna halal lah. ha, Baik Asal makna, makna zihar tu Menyerupai oleh suami akan isterinya yang bukan baik Menyerupai <coughs> bi-unsa Tak lupa ada tasbih Atau ha, ibarat normalis dulu menyerupai oleh suami akan isterinya isteri yang bukan eh menyerupai bi umsa dengan perempuan perempuan tu tu lam takun hillan lahu tipak jemlah tipak ada umsa perempuan yang bukan lah ia halal baginyo bagi zauj ah payah, payah lagi tu dak nah kita tengok di misal dulu Misalnya gini, ada ha, kata wa dhiharu Dan bermula zihar hak makna sakni tu. Rupanya balani. Ay yaqula, bahawa berkatalah ay rajulu, bahawa berkata oleh seorang lelaki. Maksud sini gap suami lah tasiah tulah tafsir ay zauju. Bahawa berkata oleh seorang suami maksud Lizau jatihi berkata kepada istinginnya, Raju, dia kata begini: Anti alia ha, ke wahri ummi. Ah, dia kata. Nah, engkau, ah na, kalau pasal kita awak, pun awak lah. Ah, ha, engkau, awak alia atasku ke wahri ummi seperti belakang ibuku. Ah, ha, tu bila seorang kata belah tu lapar namonyo zihadlah tu nah aa kita lepas dah kemari ila bila seorang suami kata demi Allah aku tak mau tubuhmu ah tu panggil ila ah nak hukum dia ha ni seorang suami kata ke isteri engkau atasku seperti belaka ibukmu tu hak tu la lapa panggil lapah asal zaman jahiliah dak guno patu masuk dalam seumpama tu tu ha, banyak tu hak banyak kerajaan kita orang kita dak kata nah tanganmu ni supaya tangan ibu ku ah ha, jari mu tu supaya jari buku ku ah ha, tepi panggil rupa rupa tu tapi hak doh hak orang panggil kata hak istibaq ambil dalah lapah asal yang mari ni kat ni Aliyaka zahri ummi Sahabat dia banding pada belakang tu lah Musta'ah Mereka diperkata zahar Zahar tu lah Itu ha, buat kelimahnya Zihar Kalau ha, pera'ah apa tu -na, Dapat da lah pera'ah Al-lazina yu <Sessizuk> min nisa'ihin Orang-orang yang zihar isteri Itulah ha, pera'ah yang lain dapat lah tu Itu ha, berarti makna zihar dulu Bila seorang suami kata ke isteri A'mu uh, ata kau haram Supaya belakang ibukuk ah ha, tu kiyah daripada situ istibaq daripada situ ha, Mukamu. Ha, supaya muka ibukuk ah ha, tu masalah makna tu tu hmm, nah orang panggil macam tu tu panggilnya zihar apabila cukup syarat-syarat apa dia semua sekali eh dengan sebab kata belah tu tu pihak syaratnya lahir tak boleh duduk dah suami isteri ah ha, tu Nah, sarak paharam tak boleh kena bayar kifarat sabaikki kato gitu. Nah, nah, Namanya zihar macam tu. Bak tulah saya hmm. kata depan, fa iza qala zalika wa lam yutbi'hu bit talaqi fa ra'a atidan. dulu dah, supaya eh, payah sikit tak biasa masalah ni tu. Cerita lakok dulu maka apabila berkata ia zauj laha baginya bagi zaujatihi akan zalika apabila kata akan itu perkataan gabah ai anti alayya ka zahri ummi tu syarat tafsir kalau seorang suami kata begitu ke isteri dia patu walam yudbihu dan tidak mengiringi ataupun tidak mengikuti ia zauj tu hu akadiyo okay, akadzalika tuh zalikal qaulah yang tidak mengiringi aka okay, kata itu bid talak di dengan cerai ha deh kalau dia kata mu atasku seperti lelaki ibu aku, aku tolaklah mu ha tu iringi dengan cerai tak ada nak bayar tapi jadi bercerai kan Ada pohon ni dia kata mu atasku seperti lelaki ibu aku tak ada kata aku cerahlah muda, tu menerima yud bin hubit tolak, dan tidak mengiringi, tidak mengikuti ia zau to akhirnya akhir zalikal kau tak mengiringi dengan cerah ah poh begitu jawa isa teringat jemlok jawa isa so min zaujatihi jadilah ia, apa panggil ia menyalahi akib katak, aik. <tik> Ah, Jadi ia a'e Kata dengan Jirita Tawir tu Jadi ia a'e A'e Kata pun a'e Sahasiyah tulut pesih A'i mukhalifan liqaulihi Itu mana a'idah Jadi ia a'e Jadi ia yang menyalahi perkataannya Ah, Hukumnya Tambah sikit lagi Walazimat hu hina izin Dan lazimlah dia Dengan mana apa tu Dengan mana wajibat? Ha, dengan mana wajah berts Lazimlah lazim lah akian dia mana wajiblah lah akian atasnya atas zat tu nge sebab kata macam tadi, hina izin ketika itu hasyah tolong kata aehina iz for aidan. Jadilah ia ketika apa ketika itu ketika jadi a'id dengan bahawa dia belapar, zihar, tak iringi dengan ha, berapa lah falsihat takiringi dengan apa tolak. Ah jadi a'id apa Apa bila jadi a'id Wajib atas dia oleh Al-Kafarotu Wajib kena bayar kifarat Bayar prab ha, Kena bayar prab lah ha, tu dia dengan kata belah tu Kifarat dia berapa? Ha, lagi kata tu Kita kata musmula tu Satunya kena mendekor sahya ha, Kalau sahya ada ha, Mendekor sahya dengan sahya Dengan syarat tertentu kalau tak kuasa tu kena puasa dua bulan durut-turut. Ah ha, tak kuasa nak puasa, ah ha, kena beri makan ni kepada puluh orang miskin. Ah ha, tu kibarak jangan sebab kata sikit tu tu. Ah ha, tu dia leh. Ha, ah ni bagi kita tak tahu la apa tak tahu ziha. Ah ha, itulah makna ziha lah tu. Kalau sebut kata seorang tu ziha isteri. Apa ziha? Itu ha, dia rupa eh? Dengan bawa kata seorang suami Kepada isterinya ha, Lepas tu utuh kita nak erti ha, Dengan cara luah Kita kena hundur kulit semula Kau dah ada hasiah tu banyak ha, Tak ada hasiah dengar eh? uh, Dia kata di sini Perkataan macam tu Bagi orang yang tahu perkata juga tu Nah jadi masuklah dosa tu kataulah tu sebab apa? Sebab dia masuklah bohong orang, orang panggil. Bohong kau mano? Ah, ha, Nanti tengok dah. Eh uh, kata dalam Shahdal Hasiah Faslum fi ahkamiz zihah. Apa hukum zihah? Ai kaluzumul kafarat idha tharaa'idan. Ah, tak ni lah hasiah Rojak tadi. Kata adalah syarah tadi. Seperti wajib kifarah apabila jadi a'i. Wahuwa dan yaitulah Zihar tu Kata macam tadi tu Engkau tu atas ku buku. kebuku Kata belah tu tu Minalkabairi daripada dosa besar tu ha, ya kita tak tahu kata Dosa besar Dosa besar kita kata belah tu Ha kan no Liqaulihi ta'ala Kana tuha kata Liqaulihi ta'ala kerana firman-Nya Allah Ta'ala wa innahum la yaquluna mukarramina alqawli waz-zuhra Ha di surah Al-Mujadilah ataupun Mujadalah ha, nah dua boleh baca Mujadilah Mujadalah Qad sami Allah tu ha orang panggil Allah tu ada panggil juh qad sami ha, juh qad ha, ayat buku zihar tu ha, ada cerita dia apa tu dosa tuan cakap gedor kecik bohong, saya kata. Wa innahum layakulu namu karam min al wa zura zuur dan bahwa mereka itu al-ladina yuzahirun suami dia berkata, sua, uh, isteri dia kata, macam tu tadi tu. Sungguhnya mereka itu berkata akan perkataan mungkar. Ah <coughs> akan yang mungkar daripada perkataan wazura dan akan dusta. Mana kata dostok? Mengidok kata isteri ini supa supa mak. Mana pada isteri supa mak? Ha tu, tu salah tu. Ha, isteri, isteri kalau mak tu tak ada nikah. Ha dia kata ke isteri ini supa mak. Ah ha, tu paham weh situ tu. In ummahatuhum illal la'i waladnahum. Ha kata lagi. Tidak ada ibu mereka dia beranak kepada mereka tu. Tu ibu. Ini dia kata isteri ibu. Ha bapak kata lah tu. Tak boleh duduk sekalimu dua sekali tu. Nak bayar perak tu. Kau nak rakat isteri tak? Haa ah, tengok murid. Haa ah, kita tak khabar. Habar tu kita nak kecak pun nak selorong. Nak kata kau raja dia buat sedap tu. Alah katalah tu murid dah. Jangan. Kena kita lah anak tu. Paksa murid. Murid. Kenapa? Nak kata tu pere. Lepas tu nak murid. Oh, Allah katalah tu nak murid dah. Nampaknya balas kau tu. Cuba kali kata kita kena tak kena ngati. Masa orang apa rumah ado ari ado pongoh. jadi tak rono tu alek awe. Demo kata teruk lagi, bo kawan nak murih ny kata pongoh, ny kata baikkan hmm, macam-macam jangan ya, Jadi demo kata sedak tak ada khabar. Pa tengok kata lah ni Tuhan murih besar ni. takut. Po belatek? Makku. Tuhan murih besar kata lah tu. Pas belak po kalau tanya? Ah, Tuhan murih besar tu besar do sosa, dia kata lah tu. Ah ha, dalam ayat dia sebut anje, nampak ayat panjang-panjang. Ha, ah tengok cerita dia sikit eh. uh, sebab apa jadi a'id? Ah uh, eh. ha, cuba kita tengok di betul Kauluhu <tik> sara a'idan. Ah semula balik ni. Ah ha, nak baligh ke baligh tu nak binti. Nah. Betul Kauluhu sara a'idan dia tafsir kata ai mukhalifan liqaulihi. Ah panggil aid thumma ya'uduna lima Dia kata. Sama jadi aid mereka itu jadi belawankan perkataan mereka. Yuqalu qala fulanun ha, wa'ada lahu wa'ada bihi tu makna dia. tu nak ambil Wa naqadahu. Ha, dia kata. Ah dah kali sebuah pomak sungguh ke? Ah ha, nah Lianna dah kata engkau apa dia di atasku seperti lelaki ibu ku mana kata tengok tak leh peganglah isteri dia kena cerai maka apabila pegang ia akan isteri tu aka perempuan yang dizihar tu sebagai isteri dengan boleh tak terak faqad ada fi qawlihi orang panggil jadilah belawai perkataan dia nah bab dia panggil jadi aikh -E. bila aikh -E, nah maksud dia dalam kata nah, dosa nah, lagi pula dia kena bayar kafarat nah dia kena bayar kafarat bila jadi aikh aikh tidak tukar dengan banyak aikh -E. Mungkin payak nak ke eh ha bukan ceritanya begini dalam hasiah panjang dia ayat tu eh uh, fil jahiliyati kal klik khumi mula dan adalah ia zihar tu di zaman jahiliyah belum kedatangnya Islam tu puak-puak Arab Puak-puak ha, musyrikin arak Atau puak-puak Nah, zaman dulu sebelum pada bangkit Nabi Muhammad SAW Adalah ia zihar dengan lapar Saat ni itu dia kejadi tolakkan itu. Dia kejadi cerah itu. Jadi banyak lapar dia bercerah Cara dia bercerah banyak Maka zaman Jahiliyah dulu Maka Islam mari aja anak cerai guna lapar tertentu aku tolak ka kau tolak tu ki anti taliqun anti mutallaqatu ha tu jadi cerai dengan lafaz syarat kalau kata pesan ni Islam arid ubah tak ada cerai hang tu ha zaman dulu ha, pada beluk Islam tu dia jadi cerai hang tu ha ada dah pesan kore duduk pergi cerai dengan lagu tu tu wa kana talaqon fil jahiliyah kal ila'i supaya ila' hak lepas lah ila' apa nah, bila dia bersumpah tak selesai tubuh dia cerah-cerah juga nak hak tu wallahi la apa uki dia kata kat isteri dia wallahi la uja a mi uki nah, demi Allah aku tak mau jima engkau demi Allah aku tak mau wati engkau nah, sama ada itlaq ataupun sebut masa lebih daripada 4 bulan nama ila' Ah tasbulagra lil ladzina yu'luna ila Panik pangi zihah di zaman jahiliyah dulu dia kier-kira dia kata lagu tu Ah apa kalian nak irojak Ah pan kemudian tak kala tu bila datang agama Islamawi baghayar asy maka ubah oleh syarak Ah nah mana unda-unda tu ubah unda hak di zaman jahiliyah tu Ha bercerai tu selain pada talak juga zihar pun bercerai ilaq pun bercerai maka agama Islam ubah bari ya maka ubah oleh syara hukmahu ada hukumnya hukum zihar tak ada cerai hang tu nak bercerai kena kata talak tu kiye ha tu baru jadi cerai dengan kata anti alayaka dhari ummi tak jadi cerai ngan tu ubah pergi ke mana tu ila tahrimiha Ubah kepada mengharamkan Nyokan Zawjah Haa Keperpuaya di zihar tu Jadi harap Harap kan no? Nak setubuh tak boleh tu Dagi kata gitu tak boleh Ah, Tapi tak nak jadi percerada Haa Tapi nak duduk tak boleh Nak setuh tak boleh Ah, Sarap setak gitu Ah, Ubah pergi kepada mengharamkan Nyok Ba'dal awdilah Kamu dia daripada jadi Out Out tu lah nak out Saat ni bila belapan dengan lapan zihah tak nyegirah ha, dia panggil out thumma yauduna lima qalu fa tahriru yang ha, siapa kaki dia panggil out waluzumil kafarati atas pada tahrir ah ha, ubah di kepada kena bayar kifarat yang sebab kata belah tu tidak nak duduk tak leh Ha, seperti barang lagi kata-kata lah Haa nah, Ini hasiah dah kaya Kemudian dia Walmughalabu fihi Maknal yamin Haa Ada amin tak ada? Eh? Tak ada amin? Kau walgalibu -wal itu? Kau ada amin tak? Eh? Ada? Haa Wal mughallabu fihi dan ya ditagliq padanya akan ma'nal yamin. Ah ha, nah. Ah ha, pada zihar tu akan makna sumpah. Hmm. Li anna bil yamin. Ah ha, nah. Kerana adab padanya pada zihar tu ada menyerupai dengan sumpah. Ada sumpah dengan sumpah qwallahi. Ah ha, tapi tak ada bersumpah menganungi padanya tu makna sumpah. Hanggano kan dari segi mana sumpah dengan sumpah min haitsu luzumil kafarat. Ah ha, dari segi kata kena bayar kifarat. Cuba kala kita bersumpah nak buat satu perkara pas tak buat kena bayar kifarat. Sumpah tak sempat si buat satu perkara tiba-tiba gi buat ha, kena bayar kifarat dan ha, pun bila dia gi kata gitu ke isteri anti alayya kagah di ummi apa tak ada cerah dak dia duk pakai isteri fatullah mana tak ada cerah tu ana duk pegang taruh tu ah ha, orang panggil sumpah-sumpah dah sumpah-sumpah bab ilat tadi demi Allah aku terses tubuh mu apa ha, tiba-tiba dia setubuh ha ana bayaki harah nah jadi orang panggil ada padanya makna sumpah ah ha, ni hukumnya sulit belakang ni Nah, kalau kita selesai jumpa tak mengaji bab ni ke, nah, tak tahu sebut zihar ke, zihar tak sedengar sana. Nah. Hmm. Wa syibham bitalaqi. Jadi ada pada zihar tu juga menyerupai dengan cerai. Ah, macam serupa cerai. Tapi bukan ada cerai. Ada serupa. Segimana tu? Min haitsu tartibittahrimi alayhi. Dari seginya aa ha, diaturkan mengharam atasnya ada ha, kena bayar kifarat dulu supaya cerai wal hada jadi isteri tak ada cerai harah nak subuh tak supaya dengan cerai bila berapa cerai harah nak subuh aa ha, ni pun apabila dia kata zihar apa macam ni haram Hanya nak pakai isteri tak boleh aa ha, kena bayar kifarat dulu ha, tapi tak ada jadi cerai supaya cerai di segi haram Supah ringam supah. Ha, dari segi mana? Supah tak sebuah, pergi buat. Ha, kena bayar. Haa. Haa. hmm Baik. Falizalika sohha tawqituhu. Maka kerana itulah. Aili' annafihi shibhan bil yami wa shibhan bitala. Sabitulah. Sohha tawqituhu. Soh boleh mentakit waktu. Ah. Nazaran lil awali Karna tilik pada awal Iaitu sumpah yamin Nah ayat tamu Iaitu syibhan bil yamin Wa ta'liquhu Dan dia sah ta'liq Zihar ni sah ta'liq Nah nazaran lil sani Karna tilik pada dia kedua Iaitu syibhan bil talak Karna juga dia boleh ta'liq Jika mu masuk mumasu'u maka mu tertolak ta'liq tolak di atas masuk ke rumah orang tetu. nah tak kala cerai sah dengan ta'liq juga zihar pun sah dengan ta'liq. Ha tak pula tu. Dalil sabit dengan zihar ni asalnya mari begini. Wal aslihi qablal ijma asal mana dalil. Wal asli mana wad dalil alaihi. Dalil yang menunjuk nah apa, di atas ziha ni Qabla al-ijma' Ijma' ulama' satu dalih Sebelum pada ijma' tu ada ayat Qawluhu ta'ala Wallazina yudhahiruna min nisa'ihim Al-ayata ha, Ayat tu panjang lagi lah ha, Di awal surah Qadil Sami ha, Ayat yang kedua Ah tu berkata wal ladzina yuzahirun. Ya yuzahirun tu jalan, tu. Bila dia main main kira kelima zahara. Yuzahirun mudzaharatan wa ziharan. Ah itulah ayat sebut yuzahirun. Nah yuzahiruna min uh, yuzahiruna min, min nisa'ih. Tu ayat yang ketiga tu dak? Ayat-ayat ha, ya, ya kedua Al-lazina <tik> yuzahiruna minkum min nisa'ihim mahunna ummahatihim <tik> in ummahatuhum illallah'i waladna'um Haa Maksudnya Maksudnya Lelaki yang berzihar Apa-apa dia apa, ya? <tik> Lelaki daripada kamu berzihar isteri Lelaki yang berzihar Menyerupai isteri dengan ibu Walha bukan ke ibu Kerana ibu tu tidak ada Mereka orang yang melahirkanmu Tu ibu Dia tak kata ibu ke isteri tu bohong tu Haa Tu tu tu Tuhan sangat tu Haa Nah Kemudian Al-ayat Haa Hingga siapa ke akhir ayat je Ayat yang ketiga daripada surah Al-Mujarillah Wasababu <Sess> nuzulihah dan bermula sebab bagi turunnya Nya Hadil Ayah. Ha, daripada nung lagi lah daripada awal surah pada <tod> sambil Allahu Qoulalati tujadilu kafizaujihah. Ha, daripada tujadilu tu lah isyap mujadilah. Ha, nah ha, ceritanya, anzuujeta awsi bni fa miti. Ah, berlaku di kalangnya. Aa, apa dia sahabat Seolah isteri bagi Aus bin Samit Anna uh. zawjata so like Aus ibn Samit so, Seolah so suami so, so like nama Aus radhiyallahu anhu Isteri dia nama apa? Wahia khawlatu bintu hakim Wa qila bintu sa'labah hmm. yeah. Akhirilah yeah. situ sikit right. dah yeah nama tak ada kisah lah nama dia Khaulah ha nama seorang perempuan isteri Aus nama dia Khaulah Kata setengah binti Sablabah ha ceritanya berlaku zihar dengan suami dia kata-katanya suami dia tu kelik kelik jagidah kelik kumuh betul lah eh? isteri dia Khaulah tu duk semlayan yeah. Ah ha, suami klik rumah isteri duk semayai. Pas betul ada semayai tengah ada sujud tunging, suami dak tengok. Ah ha, tu dia. berkali main timbul perasaan eh, maknyo, ker nanti isteri sudah semayai. Ha jadi nak jadi, jadi masalah. Nah, ah ha, apabila sudah semayai suami ajaklah apa dia nak nak bu nak berubah si. no, <laughs> ha oh dia tu sih soal ado ka bedok lekano ni mana nitulah deh ada tadi yo cerita yang nak jadi wak sabak deh ha, jadi de, gogle situ ha ambo agek-agek suami kato salululah ha tu ceritanya anti alayya ka zahri ummi Nak marah lah rasanya. tak tunah hajat ha tu dia deh mm tu dia tak we lalu eh murid lalu ah eh. ha, ya tanya kata kalau ke isteri dia anti alayaka zahri ummi ha dengan arah gitu patu gak hang siap ha gitulah jangan le ore apa gak ada berciri akah panas lepas ada sejuk siap kita dua kok mano ni anyway. padahal di zaman jahiliyah ni jadi bercira kan, tu kata lagu tu supo kata anti talikung dah ha patu ada nak gamak lah weh lalu tu lah ha, siap kita dua kau anak ni lalu dia hambat suruh uh, dia, maknanya dia suruh isteri dia tu cuba pergi sama Nabi s.a.w lagi tanya lah mana kita ni nah, ha, tu dia bersama kita kita tak guru ha, tu dia lalu tu lah lama zahara minha ha, tu cerita tak kalau zihar ia ia Aus tadi Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Minha dari istrinya lah Minha Aimin Zawjati Khawlah lah dia, dia Zihar Khawlah dia Haa siyah kita dua tu Gilah lalu sa'alat Sa'alatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ah, isteri dia Khawlah Gita nyo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Gita cerita lah Suami dia, dia Zihar dia ni Pahlawan dia ni kata ai nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata harumti alaihi ha telah haram kau atasnya balik dalam muharram dia bukan kata jadi cerah dak haram harum haruma haruma ha neh harumti alaihi ha jadi haram kau atasnya atas, atas awk suami kau tu atas suami kau tu haram dalammu Ah apabila hukum kata harat faqalat lalu berkata ia ya khawlah ya rasulullah ha ni yang mengadu ni merayulah ni ya rasulullah hi rasulullah unzur fi amri ya kata ha cuba tiliklah pijak aku berat aku harangnya dia agak muga dia ada anak cik fa inna ma'i sabiyatan ya kata kerana bahawa ada peserta aku ni, Anak-anak perempuan kecil dah ada anak kecil. Kalau aku jadi hara dengan dia juga, Aku hanya hara atas dia juga, ha, Beraklah atas dia. In ba mam tu ilaihi, Jika aku <Syukur> himpung, Maknanya kalau saya rasa kecepat Kita hantar lah, Biasa orang ada bercerai, Ada anak kecil, ada-ada, Dia hantar pergi ke suami. Anak kecil dia hantar pergi ke suami. Ha, dia kata, In ba mam tu ilaihi, jika aku himpunkan mereka itu Sabiah tu ilaihi Kepadanya kepada Zawji Iaitu, iaitu kepada suami aku Kalau anak aku anak kecil ada Pah, Kalau aku dengan dia harai Berat lah Cuba kira kat Rasulullah ada-ada jalan -ada <laughs> Seperti yang, Radiga, dia Tanya tu ada tak ha, Jatuh ke tak jatuh Jalan naja tak jatuh lah maksudnya hmm, Nak kulit baik dah ni ale mujata dah tak ada ke jalan-jalan ha, tak ada jalan tak ada ah pergi jalan datuk dah <laughs> ha, jatuh datuk berapa eh datuk 3 tak ada ke jalan datuk sa so? ha lah tu bodak juga hmm ni betullah bodak ni unzur ti amri fa innamai sadiyatan in dhamantum ilaihi tada'u ya dah. jika aku himpunkan mereka itu kepadanya naat jayu se mereka itu ah ha, anak-anak kecil ah ha, bagi kerajaan susah dah no ah anak sihati ada nang bapak sudah turun dera ha, ibu dia macam itu kan ie patu juga I tak ada nang bapak kuduk beguk tu pok ada ibu dia ah ha, apa tu aku ada anak kecil kalau anak kecil hantar lagi ke dia rusaklah anak kecil ha, kena kerajaan bukan pasal duk berginyak dengan tu ha, ah kuduk duduk-duduk anak dia Ha ha Kau ada nak cek dah. Pas kalau wa inzamantum Dan jika aku himpun mereka itu kepada kepadaku, kalau anak semua dengan aku. Ja'u lapar. Mereka itu dah mugak kepada perempuan dia doa ke. Ha lagi zaman dulu lah, ni jangan colis diri dah bisai penuh. <laughs> ha tengok ada asu kok itu ke perempuan. Tunak mereka mana apa puas saja. Hmm itu dia. Ah. Hatulah. Dia pai kata perubahan zaman dah. Kan? Zaman dulu orang tino susah sungguh nak gi mari sore tak berani dulu. Ah, ha, nak tubik rumah nak gi kapun sore tak berani. Ah, ha, lah ning sia Ah, ha, tu dia. Nah. Allah kata, ah ha, tu dia. <coughs> muak sekerr. Kita <laughs> tengok lah, ah, muai. Ha nama dia. Ha tu dia anak dia jalan ni. Hmm. Ha, tu dia dak wayak tu kenal dalah kata kita tengok zaman dulu lah tu sungai pada asal pun perempuan ni, ana orang yang peset lemah pada asal. Apa anak ramah kalau duduk dengan dia lapalah kawan anak. Ha kalau hantar lagi kepada suami, ha rosaklah muka suami bahasa orang ada tubik gemari gitu. Ya Rasulullah cuba tengok ha, cari jalan Rasulullah kata, faqala Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam laha lihaulah. Haramti, harumti alaihi. Ha Nabi tu kata tu, Haramu atas dia. Alaih. Ha Allah lalu dia buat ulah pula tadi. Fakarrarat <tuh> maka ulang ia kaulah yang ni akan perkataan tadi ya Rasulullah unzur bi amri fa inna ma'in sabiyatan in dhamantum ilai da'u wa in dhamantum ilayya ja'u ha tak kala dia ulang tu watarara dia ulang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata haramti alaihi rasulullah dah tak ya Rasulullah bergak kalau kata harammu ha ndak main gitu Allah bergak beratnyo deh Lalu tu dia pun habis ramuk Habis ramuk lah Khaulah tak ni tu Falamma ayisat minhu Maka tak kalah putuh esah Kita panggil ayisat Putuh harap lah kita panggil Haa, nah Maka tak kalah putuh harap ia kaulah tu daripada daripadanya Daripada Nabi SAW Ataupun daripada suami Ihtimak lah kau tu Nah lalu syakat amraha ilallah Allah. Ha merayu ke raja dirilah. Ha rayu ke Tuhan mungkin Nabi dia juga bawa undah tu. Ha bukan undah dia. Ya syariat dia juga menyapa ja. Sabik tu orang kata Nabi ni syariat, syariat majazi ja. Bukan syariat, bukan undah dia. Ha buku semaya harat-harani hak tu. Ha macam dia juga menyapa. Ha tu dia. Ha tu. Tidob bila dia julum nyapa sebelum pada wahyu datang mari kot lain dia datang, ya, tu, uh, asa, asa tak bayak asa khas asal alih haram. Haram. Ha, alih. Ha lalu dia pun merayu dengan Tuhan sendiri. Syakat amraha. Merayu ia, mengadu ia, qaulah tu akan pijah dia tila Allah. Ha lah ana. Ah ha, seek yo berkata ia ya qaulah ya tadilah. Ah ha, tu. kata asku ambi wa baqati ilallah. Da dak tanya rasul duklah tu duk mati dak ayat tu haram tu harum tu alaihi. Ah ha, ti alaihi. Mung tu haram atas suamimu. Tanya sekali pun dak kata tu, lalu aku pun mengadulah kejat aku kepada Tuhanku. Ah ha, di mana asku amri wa ilallah aku mengadu kejea dan hajatku kepada Allah. Tak kalau dia duk buat mengadu ngan Tuhan. ah ha, maka turunlah oleh suratul mujadilah. Boleh baca mujadalah. Turun oleh surah al-mujadalah dan surah al-mujadilah. Kalau baca mujadilah isepai eh, kena kau kaulah tu mujadilahlah. Ha, turunlah surah Al-Mujadilah, seorang perempuan yang duk bantah Nabi. Nabi kata Mu Ta'ala, oh, Ta'ala ko jalah, oh, nanyo berat ambo. Ah ha, Ta'ala Muharrab, berat ambo, ah ha, dia panggil duk Mujadilah kata. Perempuan itu duk bermujadalah dengan Nabi. Ah ha, tu dia. Tukun ayat itu surah Al-Mujadilah. Ah ha, dia. Wa suratu fi kulli ayat minha ismullah. Ah smart we kalau tu tengok surah ni ni dia. Tiap-tiap ayat dia ada apa? Ada sebut nama Allah. Ah ha, cuba buka Quran tengok molek dah. Ha, klik kita tengok scroll abang mengaji. Surah ni paling banyak sekali sebut Allah. Hmm tengok dia kata sini. Sah ni dia kata mana? Wa suratu ini surah surah Al-Mujadilah atau Pemujadalah ni, Mujadalah, Mujadalah tu maksud dia. Uh, surah Mujadalah ni, <tik> fi ayat minha tengok. Pada tiap-tiap ayat daripada surah Mujadalah ni, ismullah, ada nama Allah, marratan au marratain au thalatan. Ah ha, tengok. Dalam satu ayat kadang-kadang satu ataupun dua ataupun tiga lafaz Allah. Ha, ya setiap ayat semua 22 ayat. Semua ada Allah. Ha, dia kata falaisafil qur'ani suratun tushabiha. Ah, labo situ. Maka tidak ada dalam Quran satu surah pun yang menyerupai ia akhirnya ayat-ayat surah. Karena surah lain terkadang satu ayat tak ada sebut nama Allah. Surah ni 22 ayat sebut Allah tiap-tiap satu ayat. Engkau kadang-kadang dua kali. Ha, apa tu tengok ni. Eh? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Qad sami'a Sa. Qad sami'a Allah qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dua dah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Tiga. Satu ayat empat kali Allah. Nah, satu ayat pertama empat kali Allah. Ha nah, dengar ayat yang kedua allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatih in ummahatuhum illal la'i waladnahum wa innahum la yaquluna min al qawli waz-zura wa innallaha law qurrun la'aqun wa qur ayat ni tapi ada allah juga dan ayat yang kedua ayat yang ketiga ha kita lakas dah ya? ayat ketiga lepas pada dia kata fahri ru raqabatin min qum li ay yatama sa tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabith ha Allah ada juga so ya ha baik. ayat yang ke keempat Wa man lam yajid faṭiyā mushharayni mutatābi'aini min qabl ayyatammasa wa man lam yastatī' fa id'ā musittīna miskīnan dhālika li-tu'minū billāhi wa rasūlih wa tilka hudūdullāh ini ada dua Allah ah nah Ha mari ayat yang keempat pun ha, ada innal <Sessizuk> ladzi Ayat yang keempat tak ada dia. Ha ayat yang kelima. Ayat yang kelima surah so, ni tak ada ayat yang kelima. Ha tak kanan. Subhanallah ada. Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulah. Ha tak ada boleh <Sessizuk> <Sessizuk> <Sessizuk> kemenyamato. Ah, patut ayat yang kena pula. Yaumaya ba'athuhumullahu <Sangat> jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu tahsawallahu wa nasu wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Tiga makna Allah dalam ayat ni. Ha, tengoklah Allah. Dah klik tengok sendirilah. Hmm, tu dia. Nah tidak tak bagi kepada pekoh. Saitukah. <laughs> Menemu nak ayat bila sebut lagu ni dah masya-Allah kita dapat satu ilmu nah bahwasanya dalam Quran yang 100 apa dia ni 14 surah tu satu surah yang ada nama Allah tiap-tiap satu ayat. 22 ayat semua ada Allah. Ha nya siapa Pak Allah benda satu ayat. Ha bab dia kata di sini, macam nah, wa hadhihi suratu fi kulli ayati minha ada ismullah marratan sekali au marratan dua au salasan bahkan au arba'an sebab ayat pertama saat ni pak Allah nah pali safil qur'ani surah tun tusyabiha ya tadi ah maka tidak ada dalam quran satu surah yang menyerupai ia. Akhirnya, akh surah -surah al -mujadalah ha, dia akhirnya akhir hadzihi surah-surah al-mujadalah ataupun mujadilah ah tu dia wayani saful qur'an bi'atibaril al-adadi oh dan ia adalah setengah Quran dengan dengan tilik kepada bilangnya Haa. dan wa usyuruhu. Ah dia ushur Quran bi'tibarul ajza'. Ah nah hanya punya tilik pada juzuk juz. Hmm dia tu maksud ushur Quran. Ah ni dibuka dalam buku lah. Hmm Lepas tu main may ngasi biarlah kita lakah gi. Uh, bila lakah gi nak nak nak susuh dengan ayat ni comel wayuhka dan dihikayatkan ni nak wayah kelebihan khaulah isteri apa ni isteri awsani tu kelebihan dia tu aa, dengan sahabat tu ayat ni buku dia eh? aa, sebab dia di zihar oleh suami tu ayat ni tu dia empat ayat pertama tu bersabit dengan zihar sebab ayat kamar dia tu bersabit al-anah pula wayuhka dan dihikayatkan anna umara bahawasa sayyidina umar radhiyallahu anhu masa saya nak umat jadi khalifah lah lepas pada wafatnya nabi sallallahu alaihi wasallam matinya abubakar radhiyallahu anhu khalifah pertama ha, masuk umar jadi khalifah ah ha? masa dia jadi khalifah baju besarlah dia ni marbiha telah lalu ia umar kutnya kut qaulah tadi ah ha, lalu-lalu bertemu qaulah di zaman khilafatihi pada masa jadi khilafah pada masa jadi khalifahnya nyonya umat radhiyallahu anhu apabila dia lalu kot tu, si perempuan qaulah saat ini kata ah minta dengan umat fast tauqafathu maka minta maka minta berhenti ia ia qaulah akannya akan akhir umat ah ha, dia panggil senang umat sur betih tah umat beti, ta. beti cakap ha, ah tengok besarnya perempuan ni umat hormat ke dia rumah hormat. Bererti itu bukan meta zamanan tawilan, masa yang lama. Yesus uma bererti uma beritik, pada dua kata ke uma do nasihat ke uma ma dek cocok sanau uma. Ah yak tengok-tengok tawaddo deh walhaim pada uma ni rimah. Ah rimah harima pun. Ah yak ah jo baikkan tiga-tiga yak. Pas tu uma beritik wa wa'adzahu dan beri nasihat ia. Khaulah tu. Akiannya ke Umar. dan nasihat ke Umar. Pakai kata kan aku Umar. Haa. Dia tak kata. Ya Amirul Amir Rahmih Nida. Fakalat Maka berkata ia. Khaulahlahu li Umar. Dia nasihatnya Umar lah. Ya Umaru. Haa. Dia kata gitu. Haa. Dia tengok dah. Haa. Hati ingat lah tu. Walaupun kita jadi besar dah. Tak ada pagi. pagi Nama tak ada apa lah tak ke rumah jadi nayuk ko wato <laughs> ah, Jadi tu email ke apa kita nama sa nama umma eh hey, umma ah tak kena aku nah lah ni <laughs> jangan begitu umma aku umma lah nama umma tunggu ah tu dia dah ya tengok kita alih tu pokok dah ada abang-abang tak kena lah ni siapa gua ah adanya ni nanti gua ni umma ya umaru ah, jangan kata ke dia kun ta tud'a umairah ah mung dulu oh dipanggil akan ajan akan kamu itu umairan gitu ya mung dulu umairah ni maknanya sigat tasrigilah ah e, umairan tasrigi daripada umar mung dulu umairan gitu ya ah ha, maknanya umar biasa mung dulu tu lepas pada tu summasir ta tud'a umara Ha kemudian jadi engkau tu dipanggil Umar. Ha mai siap mukabarah salah sikit. Ha oh, tadi siap terserik. Eh uh, supaya kita ni lah kita pada masa kita kecil-kecil dia panggil uwal gitu jalah. Budak-budak. Ha panggil budak. Bila kita besar dia tak panggil lah budak. Ha nah. Hmm. Patulon ni muni tum ma qila lakka amirul mukminin ha kemudian dikatakan bagi akan ni dia panggil bagi gelaran fasalah gelaran terhormat ya amiral mu'minin, apa panggil saya nama amir segala orang mu'min. ha apa mim pemsa kan ha mun ni boleh jihad fasalah ni tu tatqillah ya umar ayo sana umar maka takut olehmu akan allahi hai Ha, tengok Takut oleh mu'akai Allahi umat <Sessizuk> Fa'innahu kerana bahwasanya Untuk amin ni <Sessizuk> Man ayqana bil mauti khafal faut. Kalau kita nak baca bunyi sahaja Man ayqana bil maut khafal faut Haa tu bunyi sahaja Berbagai dia fauta lah Siapa yakin ia dengan mati Takut ia akan lupu Haa yakin tak mati yakin maut yakin bila yakin maut nak takut akan faud apa pok takut lupuk amalan lupuk amalan lupuk imel takut sekali lupuk imel nak ni akalah hah itu siapa yakin dengan maut takutlah ia akan faud ha dengar juga nabalah wa man ayqana bil hisab khofal azab ha jadi nasihat ke umat Siapa yakin dengan hisab kita ni Akan ada hisab, ke lagi Akan kena periksa ke lagi tanya itu tanya ini. Ah, ha, kau jadi besar jawa kau banyak soalan Takut ia akan azab. Umar dok <manyik> cakap, dengar. Wah wah, padahal ia Umar wakifun diri dia. Diri Umar dia caca itu. Duduk pada. Wah wah, wakifun yasma ukala maha. Ah, padahal ia Umar sedang berdiri Cokong Mendengar Ia akan perkataan Yang berkata Khaulah Hingga siapa Orang lagi pelak Umar ni Eh Haa Umar ni Nampak beralah Kau seorang tua ni. Nampak ni Lalu orang tanya dia Fakilalah Lepas pada tu lah Orang tanya di Bahasa pelak ah Maka dikata Orang baginya Bagi umar Orang tanya umar Ya Amirul mu'minin Tengok orang panggil ke dia hormat Hei ha, Amirul mu'minin Ataqifu lihazihil ajuzi Wa qafayaqifu Ataqifu tak hamzah istifaham Adakah patut Adakah akal berhenti Karena perempuan tua tu Lihazihil ajuzi Ah, tu dah Berhenti gitulah lalu nak ada Lama gitu ma Apa itu lalu Haa katanya dia Faqala, dah orang tak kenal cerita umat dia tahu cerita faqala maka berkata ya umat wallahi umat bersumpah demi Allah law awqafatni Sekiranya kalau menghenti ia hazil ajub perempuan tuan ni ni, ni ni akan daku min awalin nahari daripada awasian jat pagi ila akhirihi hingga ke akhir nahar jat pagi apa petai apa gelak keh ge mazil tu illa lissalah nas jaya senantiasa aku aku pakai cah-cah lah kalau perempuan tu katakan aku mua hari ni umar tak boleh pergi pagi pagelak. Nah pagi siapa ha, aku petai pagi malai lagi kalau dia kata belah tu pun aku senantiasa duduk situ umar kata ha ha buat tengok illa lissalah ha, mereka kena semayalah tinggal lagi umar yang tak kamu duduk pula tengok hormat dia hormat ya umawal ha dia khalifah nah ha sifat-sifat macam ni gap Allah perlu kita ambil ingatlah ni nah sebab apa dia tahu ke tak umma kata atadruna man hadhil ajuzu adakah tahu kamu semua siapakah perempuan tua ini ah mun tahu pedak ni siapa ni Umar kata qalu lah Ha, mereka pun jawablah kata la soal la la apa dia kami tak tahu siapakah itu ha, lalu Umar jawab qala berkata Umar hazihi isyarat pada perempuan tua kaulah sajalah hazihi inilah Azir dari tadi inilah apa inilah hadil ajud perempuan tua ni nama dia khawlah sajalah inilah perempuan alati sami'allahu awlaha tu dia inilah seorang perempuan yang telah dengar oleh Allah Ta'ala ke perkataannya Allah Ta'ala terima perkataan mengadu dia tadi minfauh ya. kisah bi'isamawatin dari atas tujuh haa, petala langit anak rakyat kata tuhan maha tinggi dengar perkataan dia bah umma dia sekodah jadi amin mukmini tak seningat Tuhan lagi dengar kata dia. Ha napa dia tu? Bawa siapa cut dia? Allah. Tuhan lagi dengar kata dia. Semasa dia dikena zihar, suami dia dia pergi sama nabi sallallahu ha, bila nabi dia kata haram akan haram ke atasnya tu, dia mengadu dengan Tuhan, mengadu dengan Tuhan. Tuhan dengar kata dia. Apa Tuhan kata? Qad sami'a Allahu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 Nah, ini seorang yang telah dengar Allah dia berkata dari sebelah tah. Nah, nak ayat termuliannya. Pas tu ayasma'ullahu qaulaha <Sessizia> wa la yasma'uhu Umar. Ayat molat buah dia. Adakah patut Allah dengar perkataan dia dan tetap Umar dia besal No, tak dengar. Ha ah, ayat molat Rasulullah sanah Umar. Hmm ayasma'ullahu qaulaha wa la yasma'uhu Umar. Adakah patut Dengar oleh Allah Apa kata Ahazil Azul Dan tak orang dengarkannya oleh umat? Mulai, Haa tak boleh lah Sampai itu Kalau sekiranya dia aku Kalau dia stop Aku duduk sini Siapa gelak? Aku duduk Haa Ini nak ayat umat hormat kepada Khaulah Kihtura ayat ni Kihtura ayat Pada sami Allahu Khaulah Lati tujah Diluka Fizal jihad Siapa pada Pak ayat Ha nah, tu ayat ni. Nah. nah tu dialah. Abi cerita hangga siapa ayat ni dibaca, ayat ni jadi hukum siapa? Ke hari ni hukum zihar sabit dengan kaulah ni. Ha ah, meliyonyo orang. Okay. Ah, itulah di antara cerita dah yang menarik, kita yang menarik. Jadi hukum zihar. Hmm. kemari kepada hukum mereka kita. Bila mana seorang suami kata kepada isterinya, Dengan perkataan tadi, engkau atasku seperti belaka ibuku. Perkataan itu panggil zihar namanya. Ada ha, panggil zihar namanya. Pahpoh bila kata gitu, jadi ganaui, jadi dicegah. Kena tak jadi dicegah. Nah, ha, tapi hara. Ha, nak pakai isteri, ha, hara tak uli. Ha, kalau dia iringi dengan dengan dicegah. Nah ha, tak boleh putus. Ah ha? ha, bila dia kata perkataan zihar pasti dia kata aku tolak kadik, jadi bercerai dengan perkataan aku tolak kadikau tu. Tak ada kena bayar kifarat tapi jadi bercerai. Ah ha, itu. Kalau dia kata perkataan zihar pasti ada irinya tolak, dia panggil jadi ia a'id ah, menyalahi dengung daripada kata engkau supaya belakai ibu aku pada pihak haram pastu dia tak ada cerainya dak pegang taruh sebagai isteri ah ada halaq pula dah orang panggil belawet eh, perkataan eh, tu panggil thumma yaudu na lima qalu apabila hmm. jadi ayat tu wajibnya bathariru raqabatin min qabli ay maka naklah mesti atas lelaki kena bayar kifarat kifarat apa dia medeko sah sebelum daripada bahu bersetuh kedua-dua itu tak boleh nak tu bub kena bayar ki dulu. Ah ha, tu as-sama ayat tu deh. Habis itu. Hmm. Ha, apa tu selesai situlah mai sebutkan rukun zihar sikit. Ha, nak tengok dalam hasiah. Wa arkanuhu dan segala rukun zihar arba'atun. Ah nak jadi besiha dia kena empat rukun. Siapa nak tahu ni rukun nikah lah. Ah ha, deh rukun nikah berapa? Ha. Ha, ini Rukun Zihar empat Yang pertama Muzahirun ha, Muzahir ni balik suamin lah Suamin yang kata Ak Akau Seperti belakang ibu aku Ataupun muka mu Seperti muka makku Itu ha, dia panggil Yang kata gitu Panggil Muzahir Sif'ain Balik isteri dia tu wa Muzahirun Minha Dia panggil Muzahir Minha Dia panggil ha, Dua Rukun yang ketiga wa musyabbahum bih ah ha, musyabbah bih musyabbah bih ni kena ke ibu ibulah ataupun ha, mahram ah ha, kita kau tengok depan yang keempat wasiratun sirah lapan perkataan sat ni tu panggil zihah hmm, itulah dia ah ha, habis ha tu kita ambil sekotak datu untuk di dalam apa dia dalam hasiah Uh, sudah pada tu kita mari tengok Di, di bawah bawah tu turun-turun-turun mari tu Pada kata Musyab, Musyabbah bih uh, Musyabbah bih Dia kata Wasyurita fil musyabbahi bihi Berapa baris turun tu? Dah ada 2, 3, 4 baris turun mari Ha, musyabbah bih tu ayakuna kulla unsa Hak balik nak jadi zihar tu Dia ya kena ada musyabbah bih Alah-alah musyabbah bih Seperti kalau kata Angkau ataku seperti belakang ibu Ibu tu panggil musyabbah bih Jadi hidup serupakan isteri dengan ibu Ibu panggil musyabbah bih Tapi murak dengan musyabbah bih ha, Di sini Iaitu ayakuna kulla unsa bahawa adalah ia masyababi tiap-tiap perempuan Au, Ataupun Juzi unsa Tiap-tiap juzuk perempuan Haa saat ini masalah uh, perempuan Ataupun juzuk je Muka dia ke Tangi dia ke Atau tiap-tiap juzuk perempuan Perempuan tu tu yang ia ialah mahramin Haa perempuan yang ia ialah mahram Ha, dia baca mahram ha, tu. Ha, mahram tu maknaman haruman nikah huha. Tiap-tiap perempuan ia jadi mahram. Mahram tu. Bisa bina sabin. Mahram dengan sebab keturunan nasab. Mok kita hingga ke atas. Ha, dia panggil mahram bina sabin. Mok kita hingga ke atas. Anak cucu kita hingga ke bawah panggil mahram bina sabin. Hari nikahnya kita mu'abat. Okay? Dari dunia. Auradain. Ataupun tiap-tiap perempuan yang mahram dengan sebab susu Haa, Masa kecil dulu Kita pernah susu dengan uh, si Fatimah Masalah Maka si Fatimah tu panggil murdi'ah Ibu susu kita tu Supaya ibu benar Dari segi mahram dia panggil Tiak-tiak perempuan mahram Mahram dengan sebab musaharah hanya sebab mahram sebab berami amilat Untuk mentua. Ha mertua kita. Ibu isteri kita tu tok mentua kita. Ha tu. Dan ibu-ibu ibu, -ibu, -ibu nak ge. Ha tu dia deh. Ha dia panggil mahram di musyarah. Lam takun hil lallahu. Tiap-tiap perempuan atau juju perempuan yang mahram. Lam takun yang tidak ya bukanlah ia ya unsar saat ni tu halalan lahu qablu yang bukan ia halal baginya sebelum hmm. misalnya ke ummihi seperti ibunya ha itu misal wa bintihi nyonya, -nyonya terojak kelik pada muzahid lah nah, nah. Ha. seperti ibu muzahid ibu suami yang zihada tadi wa bintihi anak perempuannya wa ukhtihi minan nasabi dan saudarinya, dari pada tuannya, adik dia, kakak dia, wamurdi antiabihi dan uh, yang menyusu perempuan yang menyusu bapaknya, <coughs> au omihi atau perempuan yang menyusukan ibunya, dan wazaujati abihi seperti isteri bapaknya yang kita panggil makiri. Nah, isteri bapaknya kita panggil mak iri nyonya muzahib allati nakahaha qablu qabla wiladatihi. Oh, ya kai. Okay. Yaitu isteri bapak yang telah berkahwin ia bapak Abu tu ha atik allati qabla wiladatihi sebelum ah lahirnya. Hanyo muzahib. Hmm, mak tiri, payah tiri tu pok kita menikah dengan mak kita tu sebelum lahir kita lagi. Ha, au maaha Atau ceritanya cerita kelahiran diri. Ha, ha. ha. bok ibu kita mengandung kita tu. Nah, ha, masa nak beranaknya bini lah tu. <laughs> pok dia wala mab orang anak dia bini lah tu. Nah, ha. jadi dia mak tiri kita lah. Ha, ya bini masa mak beranak kita. Hmm, jangan ya tengok masalah aja tu buruk gitu kata tu. Haa ni dia kan Haa tu Himayal harulah Wa uhtihi minar rada'ati Masih lain misal lagi Dan seperti sudarinya muzahir daripada susu Alah ha, lah nari. Kita pernah susu dengan si Fatimah Ibu Fatimah panggil ibu susu Anak perempuan si Fatimah tu Jadi sudari susu dengan kita Haa tu dia Haram nikah kahwin tu Tak batal wuduk tu Haa ni puluh tahun ni Adakah? Inca net wiladatuhu pada irba'hi. Kau ikhlasah. Jika adalah belanaknya lahirnya lepas pada menyusu, lahir hmm. ultihi. Adakah? Ya ada. Hak masa kita uh, susu dengan patimoh ya ada ada anak dah. Nah, ha, tu kau bela wiladah. Kepakai. Hening anak apa dia tu? eh hak ibu susu lahir selepas pada dia menyusukan nya dah ba'dairda'ihi irda'il muzahir au ma'ahu ma'a irda'i ah ba'dahu au ma'ahu bima yang juga kalau gitu apabila seorang suami kata kepada isteri dia engkau atasku seperti belaka ibuku ha tu ataupun engkau atasku seperti belaka adikku adik perempuanku aku ataupun kakak perempuanku aku atau ibu susu ha, tu jadi luah jadi luah tu buah panjang asal cerita hak belakunya kaulah ni masalah uh, suami kata ke dia mu atasku per belaka ibuku apa tu dia panggil apa nama ni kayai masalah habis tu kata Hukumnya banyak tu be. Ayat sikit tu ya. Cerita sebat sikit Lepas tu Buat buka hak tu Haa Maikirau pulak tu Haa Haa Hak tu tak panggil Li anna kullam minhuma Laisa Mahallan litamattu Haa Maknanya orang ni tak jadi zihar lah Haa hmm, Dia nak jadi zihani ni Ditasbih dengan musyabah Bihnya tu Perempuan kalau kalau gitu, kalau kita tasbih dengan lelaki Tak adi zihar, nah no, ah muah atas aku, ah ha, supaya ingat belakang pak aku. Oh, itu tak sat jadi zihar waktu tu. Ha, ingat tu. Kalau gitu kan kata isteri hamalah ah, puas, apa, eh? apa nak muka jates popak aku? Ha lah nak jadi zihar dak tu? Dak. Sebab musyabbah bisyarat je kena unsa. Jadi tasbih ngapak lah apa. tu dia. Ataupun pun ha, ada saudara dia seorang dua punya dua alat sampai dia seorang ha tu dia ada dua alat ha, Tak ada juga we eh. kulla anna kullam min huma laysa bahallat jama' wabil mahrami keluar dengan kata mahram perempuan tu hak kita tasbih kata mu atasku sebab lelaki ha, perempuan hak kita bani tu nak mahram keluarnya ukhtu zaujati Keluar isteri saudari uh, sudari isteri ipar lah kita panggil. Dok berani dengan ipar tak lah, apo. Karena ipar, ha, misalnya isteri kita tu eh uh, sifatimah misalnya dah. Isteri tu sifatimah. Patu adik dia ke kakak dia, ha, kita katakan uh, si eh uh, si Zainah misalnya dah. Kok kita kata la mu lah, suka dengan Zainah. Oh Zainah adik dia. Hmm tak ada apo tu. Nah, tak panggil zihar la namanya. Ha tak haram juga kita nak berkahwin dengan ipar. Haram tu bukan haram abab yang panggil, haram jam'i. Bab ya tali anna tahrimaha kerana bahawa haramnya haram ukhtaz zaujah itu Minjihatil jihatil jam'i. Nah, haram pe nak hipung ambil dua beradik, ah ha, buat isteri dua, akan nikah dua beradik sudah. Nah, tak buluh sepudu je panggil. Ada leh boleh Harahi kalau sores-sores bagaimana syarat tu tak apalah Maka kita sebingah tu tak jadi zihah ah, Haa, tengok nak gerti dia tu panjang pula tu dah Dan keluar dengan mahram juga wazaujatun nabi Sallallahu alaihi wa Atas pada ukhtul zaujah Yang ia faen bagi khurajah jadi ditakdirkan Keluar dengan kata mahram tu Segala isteri-isteri nabi Sallallahu alaihi wa sallam Buat pereka kau ni Haka ana isteri sir nabi mahar juga tapi mahar itu apa tu li anna tahrimahunna kerana bahawa mengharamkan sekalian itu sekalian zaujata laisa lil mahramiyati ah bukan kerana mahar balli syarafihi segala umat di berkahwin dengan isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mulia nabi Ah deh jadi tak kalau adalah setengah-setengah sahabat tu duduk ada nok-nok ke begai ke isteri nabi Kalau nabi mati ku dak cuk Aisyah Haa, ada lah ada gadok cuk ni atakan nabi ada ku dak cuk dia ni lah ani dak cuk dia ni pa turun ayah tak beri malu muka nah dia nah maknanya tak boleh nah, ini Allah Taala ah nak jaga kehormat dia siapa isteri bekas isteri dia tak ada siapa ambil dah dia berkahwin dengan dia tak ada orang nak kawinnya haknya bekas isteri dia ha, walaupun dia terang pun tak boleh dah ha, akan jadi isteri dia di akhirat semata ha, dia mau nak cut tak kena pergi parang mula cut <laughs> tu nah tu dia ada isteri Nabi dah ha, ah isteri sama sama kita dalam polah dah Maka berkali ke tu ambik situ gamaknya kan, dak. Ah kita duk mengaji satu tu guru, pas tu guru kita ngaji mati pas bini dia tu mama je motai-motainya. Mati ah pas kita nak ambik boleh Ah kalau dia hukum tak ada gapo, dai tegah. Kan? Hmm tu dia. Ah bukan ummatil mukminin dia. Ah cuma kita oh, tak. Kuaya layak ah. Ha. Ah gitu saja dai tegah. Kan? Bukan kursi dia tak layak ah. Ha. <laughs> gitu sajalah. Ya. Hmm, dia. Ah, ha, itulah. Dia ha, anna tahrimahunna laisa lil mahramiyati balli Ada yang panjang dia? dia tarik. Wa biqaulina ha, lam takun hillal lahu qabla zaujati. Ah, pernah motak? Wa biqaulina lam takun hillal lahu qablu. keluar dengan kata kami, perempuan yang nak ditasbih dengan dia nak jadi zihar tu yang tidak ada ia halal baginya sebelum keluar mana tu keluar oleh zaujatu banihi oleh isteri anaknya isteri anak muzahir apa isteri anak tu? isteri anak tu panggil menantulah dah isteri anak dipanggil menantu ah ha, hak ni tak panggil zawi ha, ah sebab apa sebab lam takun hillan lahu qablu belum pada dia nikah kahwin dengan anak kita perempuan tu halal halang kita Hmm halangah kita tapi awak jadi menantu haram sebab tu. Ah, deh. Kalau gitu kita kata ke isteri kamu ah, "Supa menantuku." Ah, muka kamu ah, "Supa menantu aku." "Mu tak aku haram penantuku." Ah, tak tak apa, tu, tak panggil zihar. Ah, sebab dia, dia panggil eh uh, ayah ya haram mari. Sebelum tu tak ada ah uh, bernama halal. Lam takun hillan lahu qablu Keluar oleh zawjatu bini Hisa. Wa zawjatu abihi. Dan isteri bapak. Terpanggil tuan tu, ah, mak diri. Nah, terpanggil mak diri. Allati nakahaha. Yang telah berkahwin ia abuh. Haa akalati. Ba'dawillah datihi. Lepas pada. Aa, beranak kita dah. Beranak ke dah. Dan wa uqtuhu keluar oleh saudaranya. Ya. Sudara muzahir minal rada'ah Allati kanat maju datang qabla irda'ihi Ha tadi Katakan kita, ber, kita bersusu dengan si Fatimah Fatimah murdi'ah Ha mak susu kita orang panggil Kali kita anak si Fatimah belum pada susu kita tu dia ada dah Ha tengok sebab dia ada susu dia nak boleh Nak boleh ada susu tu Kih dia ada anak Anak dia Bila dia ada anak dia beranak Ah ha, pasti dia ada susu, jawi ya, susu kita. Ha terlebih anak tu hak beranak sebelum pada wit susu. Nah. Ha tu. panggil Saudari susu juga kalau panggil. Tapi hak tu hak beranak sebelum beri susu. Bala yakunut tasbihin tafreq pada kharajasmum. Bala yakunut tasbihu biha, maka tidak jadilah menyerupai akan isteri dengan nyonya kelik pada man Ah, ha, deh tak jadi zihar, tak panggil zihar ni. Tanya ingat lah kor, balik. Nah, hmm, tu dia tak panggil zihar. Weh, lian nah, pak po kerana bahwasanya nyonya manzukirat lah perempuan yang tersebut jauh daripada kata. Nah, jauh daripada kata pakoraja bilunsabak azza karun masukih manzukirat. Ah, di annaha kana halalan. Ah, ha, sini sorah dengan halalan. Nah, sorah dengan halalan sini. Di annaha kana halalan lahu. Sebelum jadi menantu kita, yahlan halalnya kita kahwin Sebelum jadi mak kita, yahlan halalnya kita. Ah, dia dia. baru je datang haram. Wa inna tahrimuha. Dan hanya baru kedatangan oleh haramnya yang disebutkan. Setakat dia jadi mak tiri, itu mula haram. Ha, setakat jadi menatu tu mulah haram kita Nah, kalau menat, anak kita cerah dia pun panggil bekah menatu bekah menatu pun sepatutu ha, pok kita cerah pun panggil bekah panggil bekah pun hukar syarat haram abad lah. ha, nah, macam kita itu dia panggil bekah ha, itu menatu pok bila cerah bekah natu dia panggil bekah ha, panggil kotor dah apalah halang-halangkan asal hirti pada hukar syarat dia nak tahu banyak perkara Haram nikah kahwin ha, Halal Tengok-tengok ha, selain daripada aurah Antara pusat dia lutut Dan tak batal wuduk kalau setuh ha, Walaupun dia mahu tu bercerak Agapun ha, bekam natu tu berkahwin lain dah ha, Sekalipun ha, tu dia, dia jadi mahram sempat matilah Dia panggil haram abad Bab zihad tak jadi weh Itu ha, nak ingat pula Oh panjang tu ceritanya Play kepada ah ha, kalam sunnah mula ah kalam semula sekali lalu lagi katanya wadhdiharu dan bermula zihar itu ialah ayaqular rajulu bahawa berkata oleh seorang suami kata li zaujatihi bagi isterinya dia kata anti engkau ha tu tujup pada lah kita pada diri tu alayya atasku mana haram tasku seperti belakang ibuku ha tu katalah tu patah sia tambah dia lagi ha, ha jadi kalau sekodah saat ni tok orang tanya lagi kalau kata gini ha engkau kepala engkau tupa dengar ha deh macam mana ha sia hormai ai aurah Suki, ha, tu juzuk tu dia panggil tu. Ha, hak saat ni kata engkau sendiri tu tuju pada diri tu sendiri. Hak ni tuju ke juzuk ya. Kepala engkau lah. Eh. Ha, tu rak suki. Au yaduki. Tangan kau lah. Eh. Ha, tu. Atas aku sumpah dengar. Haa ibu aku. Ha, tu dia. Haa tu orang panggil jadi. Lepas kita mari tengok halik bawah pula. Haa wa ka dhahri ummi wa ka dhahri ummi ai batniha Haa, ni kata belakang Sumpah juga perutnya nah engkau tu Haa, kepala engkau tu Haa, tangan engkau tu nah sebut di tangan ibuku ah dia la ah ka dhahri ummi ai au batniha ah perutmu Sumpah cuma perutmu kau Nah ha, masalah. Ha. Au ainiha, mato <teman> mu lah, ko mato mok Ha tu, ade. Ai nak jadi sangat tu. Nah, tapi boleh dak sikit tak tahu tu lah. <teman> boleh boleh dak sikit. Do belaui mata okay. gek. Lah mato mu, ko mato mok ku Juling-juling ulah. Ha Belalok Kata gelah, ko ano-ano pun. Nah, tu dio. Ataupun yadihah. Ha yaduki kayadiha kayadi ummi ah tanye mu supo tanye mu aku ah ha, idak jadilah kau duk manja kerak kuku kan <laughs> ah terus kerak kuku ah kerak kuku duk tanyo lah tanyamu lah supo ngatanye mu aku tiru-tiru tiru ah tiru, tiru. eh, masalah lah ah tu dia nah Eh, jadi zihar dah tu ah ni banyak sekali ni tak tahu ni ah warijliha ah rijluki Kaki ah Ah ha, supo dengan kaki buku ha, jadi zihar dia panggil masyaallah deh wa kaza begitulah saya nak bila banyak tu lah. pakai Allah kata kullu udwin min a'dha'i al-zahirati tiap-tiap anggota daripada anggota yang zahir tu lah hmm tu dia hmm ah panggil zihar lah tu lal batinati oh tak jadi weh kalau gigit banding ini dengan an batin tak jadi hanya fa laisa tushbihu biha batinah tak panggil ziharon tu tak panggil zihah tu hmm tu dia deh hmm hati mak sebab hati mak ku ah mak ku sabar mu sabar tu mak ku dah ah tak payah tu ah tu dia Eh na'am ma yuzkaru lil karamati yakunu tasbihu bihi tu kinayat azihar jadi ko kinanya wa mithlul ummi tadi dak kecak mu supa mak kalau kata supa adikku ha kullu mahramin supa tu masalah ibu kullu mahramin lam takun hillal lahu qablu kama taqaddama tadi jadi dak kecak tadi ah mu supa muka mu supa muka ha, apa kata kalau kata ah mukamu supa muka adikku Haa muka mu, tu pun muka adikku Haa Ya ada Ada-ada-ada Orangnya dapat lah Nak suka dengan adik Haa ada <tuh> Haa tu pun masuklah zihar juga Ini satu perkara Yang pada awalnya Sulit lah Nak sebah Orang awal tu Sulit Haa Dia kata lagu tu Jadi kapa pun tak tahu Boleh duduk situ lah Orang maaf Banyak nama tu duduk Kata lagu tu Kau isteri ngah cara tak tahu Haa tak tahu Tak apa Maaf bila tahudah jangan yang ah ha, mana yang itu dah ha, Ah Kalau tengok kali tu nak apa tak ada tak ada pelak mana tapi pelak pelak betul lah yang hidup serupa pada pihak harrah tak boleh lah Serupa Nah ha, sabak Tuhan hamwi tu tadi lah. Wah Innahum layyqulunamun karam min al qauli wa zura bi. Uh, banyak lagi tu ketinggalan Ketengah-tengah tu supaya Nabi Pahal Dalam perkataan Zihar tu dulu Lepas kita call semula lah Kita lalu sekali lagi uh, Sahabat ada ketinggalan lagi tu Hmm, Ada telakoh sikit eh? Kita kesambung tu tu Wa khussal zahru Ada telakoh sikit Dan ditentukan belakang Dunal batni masalam Hagana dalam perkata Zihar ziha, boleh tubik kelima Zihar mesti ambil kepada zohri zohri di belakang. Kana waktu kira ngah belakang saja. Peruk macam mana? Ha dah. Oh nak nak. Ha, situ pun nak jawab juga tu kata wa khusshadh Dan ditentukan akan belakang. Perkata belakang ditentukan dengan waktu kira dunal batni masalan Tidak Peruk Nana apo tuan boleh buat kira dengan belakang siapa mustaq daripada situ panggil katak gaya kata macam ni panggil zihah nah, ha apa tu li <tutuk> annadh zohra <tutuk> kana belakanglah mau di urruqu bi ya lagi kot tuih tempat kenegok ha haga kan, nok kenegok isteri supaya kenegok uto tu lah itu ha, bahala raksa Bahala raksa Asalnya Kalau binata Kena ruang atas belakang Dia tu Gajah Gajah tak tekak ha, Dah ceritakan ha, Mala je atas tu Naik duduk Atas belakang juga <coughs> Sahabat apa dia Duk tekak lah Gajah ha, Sahabat dia, dia Apa tu Pak tekak dia tu Kih ya Duduk tahulah Dia besar lah Belakang tak <laughs> Jatuh Golak dundung. Ha, ada itu ke? Kan? Perutau tak apa dia ada goh di celah tu. Hmm, dajah dia besar. Nak duduk gana kena waktu, kena wak sekeduk. Wak sekeduk. Ha, tak bawa kita duduk dalam sekeduk tu boleh. Duduk tak belakang dia. Hidup hmm, hidup tak hmm, itu dia tak bergolak. Hmm, dia duduk terkeuk. Hmm, begitulah. Ha jinayah tu asalnya kena belakang tu kuda, tak belakangnya Untuk tak belakang begitu lembu kubah, naga kena juga. Ha oleh kerana belakang itulah apa dia tempat penora fa innahu turkabu ala dhahriha kerana bahawa dhabah binatang itu dia kenora atas belakangnya faham nak sabah wazau jatu markubu zauji ha de dan isteri itu yang pakai kenora eh suami ha nasabah lah jadi bila sebut kelima kenora eh kalau binatang kenora atas belakangnya ha, kalau gitu isteri panggil keneraan suami apa keneraan suami tas belakang perut itu ah ai fil jumlah ha dia kira oh, habis nak bagi Sungguh dalam satu-satu li turkabu ala batni ha, -ha. nah kenero beru hmm tu dia kalau gitu fa fi qawlihi anti alayya ka dhahri ummi ni orang okay, panggil kinayatun tanwihiyyatun satu panggilan ya panggil kinanya ya bahasa talwihiyyah a ay yulawihu biz-zohri ila al-markub ya panggil apo kinayah bahasa isyarat bahasa ada isyarat dengan belakang tu isyarat pada kenderaan dengan tu fa yan taqilu minaz-zohri ila al-markub faka annahu qala seolah al-muzahir suami abziha seolah dia kata gini seolah dia kata markubi minki ke markubi min ummi seolah macam tu Maknanya anti alayya kadhahirum ari umi kata keneraanku daripada engkau seperti keneraanku daripada ibu. Pada beha apa? anti alayya muharramatun. Artinya engkau atasku ni yang diharamkan kama anna ummi alayya muharramatun. Hmm, kalau gitu payah rumo alayya ruku buki. Maka haram atas oleh atasku oleh keneraan kau. Sebagaimana haram atas ku kena doa ibu ku. Tu. tu klik youtube -nya. Bila kata begitu seolah-olah dia mengharam isteri dia tu. Supaya dia mengharamkan ibu. Tu pada asal zaman jahiliah dulu. Maka ambil pada hukur tu. Mari apabila dia kata lagu tu panggilnya zihar. Hukurnya haram lah. Nah, kena bayar kifarak kalau tak curah. Hmm. Ah, habis. Ha, klik kepada kalas semula kita ambil di Faiza zalika ha, wa lam yuthbi'hu bit talaqi thara'idan kita nak sambung semula dicari kafarat dia tu hmm, tapi itu sikitlah ah ha, cukup lah masa banyak subhanallah